33. Sies, Feri! – sürgette icu a fiút. – A végén még valami butaságot gondolnak rólunk. – Más is csókolózott már, mégsem szakadt le az ég – nyugtatta Feri, miközben kelletlenül megindult az ajtó felé. – És ha nem hiszik el? – kérdezte kisé ijetten icu, mintha már is bizonyos volna abban – hogy ezt az újabb jövevényt nem küldheti el olyan egyszerűen feri, mint az előbbit. Csak egy leány gyermeke ne legyen az embernek, vagy ha van, ne olyan, mint icu, vagy ha olyan, legalább az anyja lenne más. Morfondírozott magában Szabó, halászferi ajtaja előtt ácsorogva. Mert mi értelme annak, hogy őt most ide zavarta a felesége? Ha valami rossz történt, akkor az már úgy is megtörtént. És különben is, mit mond az ember ilyen esetben egy szerelmes párnak? És mit csinál? Mikor Feri ajtót nyitott, már tudta, mit kell csinálnia és mondania. Hol az a lány, az a taknyos? Csókolom, apu, szólalt Megicu ilyetten. Itt lakik neked, Bartos jutka? Mit keresel te itt? Gondoltam, meglátogatom Ferit. Okosabbat is gondolhattál volna. Magáról is megvan a véleményem, fiatalember. Ne tessék elhamarkodottan ítélni. Már az a karácsonyi ajándék is gyanús volt nekem, rús, kölni egy diáklánynak. Apu, jót akart vele? Szép kis jó akarat. Ilyennek van kikövezve a pokol felé vezető út. Ránk nem gondoltál, anyádra, hogy aggódunk érted? Miért? Te nem látogatod meg azt, akit szeretsz, ha beteg? Azért, mert megverték, még nem beteg. Én nagyon is egészségesnek látom, és derűsnek. Ne haragudjon, Szabó bácsi, és ne is értődjék meg. De olyan ez most, mint amikor egy vidéki földbirtokos a lányával és a csábítóval akar leszámolni. Pedig talán elhiszi nekem, hogy ilyesmire nincs oka. Nincs. Nincs, apu. Nincs, és ne is tessék semmi rosszra gondolni. Becsület szavamra mondom. Vegye le a kabátját, Szabó bácsi. Dehogy veszem, dühösködött Szabó, mintha a legnagyobb sértés az lenne, hogy le akarják vetetni vele a kabátját. Icu, öltöz, mutatott rá a lógó kabátjára. Már különben is készültem, mentegetőzött idétlenül Icu. Csak kaptam egy hanglemezt, azt hallgattuk meg. Mikrobarázdás? kérdezte Szabó. A hanglemez? Lepődött meg Feri azon, hogy Szabó bácsit ebben a szituációban az érdekli, hogy vajon mikróbarázdása e a hanglemez, amit a lánya kapott. – Csak normál lemez – mondta Icu. – Hát, az a lemez, amit anyától hallhatsz, biztos a hosszan játszó lesz. – Szabó bácsi, Icu a, leg, a legtisztább, legaranyosabb lánya világon. Tessék nekem elhinni. – Mi mindent elhittünk. Például azt is, hogy szombaton koncertre mentek. Aztán a maga arcára van írva, hogy mi lett a vége a beígért művelődésnek. Indulhatunk? Ripakodott Szabó a lányára. Igen, apu. Jöjjön maga is, fiatalember. Ne higgyék, hogy ennyivel megúzták. Késő este a borbénál csak egyetlen vendég volt, amikor a műhelybe benyitott Polonyi úr, hogy megadja a tartozását Benyáknak. Eszembe jutott, hogy holnap nem érek rá, magyarázta. Utána meg vidékre utazom hosszabb időre. Nem akartam, hogy csalódjon bennem, Benyák mester. Köszönöm, Polonyi úr, mondta a mester, és a zsebébe csúsztatta a pénzt. Szóra sem érdemes. Aztán mit is akartam kérdezni? Már tudom, azt, a, azt az öreg pasast, aki utánam következett a múltkor, szabónak hívják. Polonyi úr után? Igen, érdekli talán Polonyi urat. Nem, nem, csak mintha a nevemet említette volna. Ismer engem valahonnan, nem mondta? Benyák megszeppent. Semmi kedve nem volt valami sötét ügybe keveredni. Szabó bácsit is féltette attól, hogy esetleges, öreges kíváncsiskodása miatt bajba kerüljön. Bocsánat, de rászárad a vendégre a hab, próbált Benyák egy átlátszó ürügygyel a válaszadás elől kitérni. Na jó, mondta Polonyi gúnyosan. Menjen borotválni, de vigyázzon, meg ne vágja magát, saját magát, Benyák úr. Szabó a lánya és halászferi villamoson zögykölődött a Lapály utca felé. Szótlanul komor arcal ültek egymás mellett. Otthon közben Lassi igyekezett az anyját vígasztalni. Nyugodj meg, mama, szerelmes, szerelmes, de butaságot nem csinál. Bandival meg veled tizedennyi gondom sem volt. Nem is voltunk ennyire elkényeztetve. az, mindent ráhagytam. Azelőtt mosogatott, törülgetett, Segített mosni, főzni, bevásárolni. Most meg semmire sem ér rá, csak a szórakozásra. Ha kérem valamire, azt feleli, tanulnia kell. Szép kis tanulás, mondhatom. Üveges szemmel bámul a nagyvilágba, s ha rászólok, olyan riadt képet vág, mint egy alvajáró, ha hirtelen egy tetején ébredt fel. Ebben az egyik 19 a másik egy hiáhúsz. Rám célzol, mama. Nem is a Páduai Szent Antalra, csattant fel Szabóni, majd hirtelen halkan mormolva hozzátette. Páduai Szent Antal, bocsáss meg nekem. Ígérhetnél egy tízest is neki, ha már így belekeverted a család ügyeinkbe. Ne istentelenkedj, mert nyakon váglak, fenyegette Lacit az anyja komolyan. Laci persze nem ijedt meg, játékosan odatartotta az arcát az anyjának. Na, ős nyakon! – Úgyis olyan régen kaptam tőled. – Van is nekem most bolondozni való kedvem? – mérgelődött szabúni. Súlyra kétségbe esetten szipogni kezdett. – Na, mama! – vígasztalta a fia. – Ha az a halász valami csibész lenne, én rohantam volna hozzá elsőnek, és levertem volna róla mindent, amit az a három hulligán még rajta hagyott. – Gondolod, hogy nem olyan? – De, icu, ő megint hazudott. Nem azudik egy lány, csak úgy a nagy semmiért, ha azudik és nem tanul. Szabónén is iránkozásának az ajtócsengő berregése vetett véget. Itt vannak, ugrott fel izgatottan, de csak kancler jött. Szabóné csalódottan vezette be a szobába, ahol Laci is kicsit meglepetten fogadta a bajuszát derűsen pödörgető öreget. Tudtam, tehát van marad a szátok, ha az öreg kanclert meglátjátok mondta hamiskásson. Hát az a János hol bujkál? Azt hiszi, egyedül fogok fröccsözni egész estig? Papa, elment valahová, mondta bizonytalanul Laci, s összenézett az anyjával. Mindketten kedvelték Szabó bácsi kedves barátját, de ezen az estén elengedték volna a látogatását. Nem valahová, hanem a két kellett volna jönnie. Ott vártam rá, mondta Franci szemrehányón. – De ha az nem jó neki, ha negyven év után megbolondult, akkor elmehetünk a kisbolytárba, nekem az is jó. – Margitka, tudja, hogy milyen finom halászlét főznek ott? – Nem tudom, válaszolta szórakozottan Szabóni. Aztán nem tudta elhalasztani János ezt a dolgot máskorra? – Tervem felül jött, csipkelődött Laci. – Az más. Terven felül egy kis pénzmag mindig a legjobbkor jön. Igen, igen, pont a legjobbkor helyeselt kanclernak Szabóni egész komoran. Behívták a gyárba persze, persze, hová is máshová öreg harcos ez a János, de ami a keze alól kikerül, azt megnézeti mindenki. Laci, nincs egy kis szódabikarbónátok? Nagyon zsírosat ettem, pörköltet. Elfogyott mondta kurtán Szabóni. Tegnap láttam a kredencben egy zacskóval. Lepleszte le az anyját Laci meggondolatlanul. – Akkor is elfogyott! – jelentette ki Szabó néni. Semmivel sem törődött, csak minél előbb meg akart szabadulni a vén bajuszpödrögetőtől. Kanclert azonban ma úgy látszik, semmivel sem lehetett megsérteni. – Annyi baj legyen! Majd kapok a fiamnál! – Időnként ott alszik Franci bácsi? – Ott, ott, legalább nem kell sietnem haza Csillaghegyre, Abba a jégverembe. Kibírnám én a telet, csak tüzelni ne kellene, igaz, Margitka? Meg hordani, törődött bele a beszélgetésbe Szabóné. Aztán, mikor szaggat a derekam, apró fát vágni. Tessék alágyújtóst használni, ajánlta Laci, és arra jelenetre gondolt, amikor az apja megérkezik Kicúval. Szabónéni biztos alaposan nekiesik a lányának, s mindezt végignézi az öreg franci a lágyújtóst. Töprengett kancler. Hát, fiam, ha nem lenne itt édesanyád, elmagyaráznám neked, hogy mit ér. A prófát meg nem is árusítana. Miért? Azt mondd meg nekem, Laci, fiam. Miért nem? Laci nem tudta megmondani franci bácsinak, hogy miért nem árusítanak a prófát, mert megszólalt a telefon. Szabóné rohant, és izgatottan felkapta a kagylót. Haló? Csókolom, mama. Bandi volt a vonal másik végén. – Szervusz, fiam! Bandi hangja még ezekben a nehéz percekben is megnyugtatta. – Icu előkerült? – Még nem, mondta Szabóni, és majdnem sírva fakadt. Közben azonban szeme kanclerre tévedt, s rögtön hangot váltott. – Ó, igen, örülök, hogy jól vagytok. – Halló, mama! – szólt bele a Bandi a kagylóba. Nem értette az anyját, hogy miért beszél másról. Igen, fiam, már vacsoráztunk. Szervusztok! De mama, az Istenért! Mi történt veled? Csókoltatom Petikét. Szervusz! Fejezte be gyorsan a beszélgetést Szabóné, és letette a kagylót. Kanclerhez már meglehetősen könnyed társalgó hangon szólt. Na hát, Bandi lefekvés előtt felhívott. Jó gyerek! Nagyon jó gyerek! hagyta helyben Franci bácsi. Mind jó, gyerek. Lassan már nem is gyerekek. Icu rövidesen eladó sorban. Laci meg akár meg is nősülhetne. Mikor nősülsz meg, Laci? Előbb megy Icu férhez, komorodott el Szabóné. Újra csengettek, de most az ajtón. Laci indulni akart, hogy beengedje az érkezőket, de az anyja leintette. Inkább tegyél fel egy lemezt franci bácsinak, valami magyar nótát. Értem, mama. – Ajd, fiam! – tiltakozott kancler. – Késő van már, én is megyek. Alkalmatlanabb időt kancler Franci nem is találhatott volna a távozásra. Laci elképzelte, hogy az anyja az előszobában hogyan fogadja a feri lakásáról hazacipelt icút. Ezért gyorsan felrakta a kért lemezt, s jó hangosra állította. – Nem rossz! – állapította meg kancler a zene néhány taktusa után. Laci pokolian érezte magát. A muzsika hangos volt ugyan, de még így is hallotta az anyját az előszobában, amint rátámadt icura. – Nagyon jó! – lelkesedett kancler. – Ismerem ezt a nótát. Hiába a magyar nóták, a legjobb nótákat mind ismerem. – Mindet? Az összeset? – kérdezte Laci elismerően és nagy hangerővel, mintha nem az előszobából beszűrődő hangokat, hanem a zenét akarná túl kiabálni. – Neszete taknyos! Ez is a tiéd! Majd máskor meggondolod? A vendégről és minden másról megfeledkezve Szabóné dühött hangja az egész cigányzenekart elnyomva tört a szobába. – Veszekednek valahol? – kérdezte meglepetten kancler Lacihoz fordulva. – Na, a szomszédban? – nyugtatta Laci. A műélvezetében megzavart kancler botránkozón csóválta a fejét. Egy férfi néha elveri a feleségét, magyarázta neki Laci. Mi csoda alakok? Odakint halászferi próbálta megvédeni szerelmét. Szabó néni! Magára nem vagyok kíváncsi. Még bemerte ide tenni a lábát? Kérem, engem úgy hívtak. Akkor most ünjön el, de gyorsan, mert... Mama. Próbálta csitítani feleségét Szabó bácsi, aki már bánta, hogy Halász Ferit is idecipelte. A közbelépésre nem volt szükség, mert Szabónénak hirtelen eszébe jutott kancler. A barátod, mondta az urának a szoba ajtóra mutatva Itt van, Franci, most mi csináljunk? Halász Feri úgy látta, hogy a vihar veszedelmesebbik fele elvonult. Udvariasan köszönt hát, és nagyon gyorsan távozott. Egy ideig csak gyors tanácskozás halkap hangjait hallotta Laci az előszobából. Most nem bánta volna, ha egy kis halkabban húzzák a cigányok franci bácsi fülébe. Aztán nyílt az ajtó és feltárult előtte a tanácskozás eredménye. Icu jött elől, fél feje egy törölközőbe csavarva. Fogászaton voltak, magyarázta Szabóné kanclernek. Megkínoszták. Egy kicsit feldagadt az arca, ezért kellett bekötni. Szegényke, húzás volt. Igen, leúztak neki egyet, mondta Laci, akinek hirtelen fene gyerekeskedni támadt kedve, annyira mulattatta icuék ötlete. Szabóni megsemmisítő pillantással nyugtázta Laci viccelődését. Biztos most múlt el az érzéstelenítő hatása, magyarázta nagy szakértelemmel koncler. – Na, erigy, Icu, erigy! – förmett a lányára Szabóni. Feküd gyorsan le, mert reggel megint nem tudsz majd időben felkelni. Icu törölközőbe csavart fejjel, gyorsan eltűnt a másik szoba ajtó mögött. – Nem lenne jobb, ha szegényke holnap itthon maradna? – kérdezte kancler. – Szó sem lehet róla, hogy mulasszon az iskolában – szögezte le Szabóni. Milyen bátor gyerek! Én bizony már a fogorvos nevétől is reszketek. Ő nem, állapította meg Laci, és leállította a gramafont, mert úgy gondolta, hogy a továbbiakhoz nem szükséges zene kíséret. – Ügyes masina! – pillantott a gépre kancler. Új, ugyan, de jó! Csak most jutott hozzá a két öreg jó barát, hogy megöleljék egymást. Kanzler lelkesen, szabó mozdulatában halálos fáradtsággal. Franci észre is vette. Te János, ezeket a hétfesti veterán találkozókat a két verében ne tegyük át valamilyen más napra. Miért? kérdezte Szabó. Mert gondoltam, hát a többször beugrik ilyen munka neked, mint ma is. Á, vágott közbe sietve szabóni. Többet nem engedem én, hogy késve estig dolgozzék. Szabó nem igen értette, amit körülötte beszéltek, de nem is nagyon érdekelte. Csak ült, nagy kezeit a padló felé lógatva, fáradtan és hallgatagon. Nem neked való már az a munka, papa. Lacikám, te pedig hajnalban kellsz, tessék lefeküdni. Parancsára! Ugrott fel katonással Laci. Nincs kedved lemenni Francival egy kicsit? kérdezte Szabóné. Ha lenne itt tombor, de nincs. Őszintén szólva, Szabó szinte könyörgő pillantást vetett a feleségére és francira. Feküdj le, János, látom az arcodon, hogy kimerültél, kegyelmezett meg a barátja. Hiába, öregszünk, én is megyek, már úgy is indulni akartam. Ismét csengettek az ajtón, most meg Bandi érkezett, és kezdődhetett a mellébeszélés, magyarázkodás előről. Másnap Laci mindent elmesélt Angélának szokásos utcai sétálgatásuk alatt. – Alig tudtuk elhallgattatni bandit – mesélte. Teljesen megzavarta a mama telefonja, ilyettében taxin rohant hozzánk. Na aztán nagy nehezen Franci bácsi mégiscsak elment, pedig a végén már gyanakodott. Érezte, hogy valami nem stimmel. – Halász azóta nem volt maguknál? – Nem. Szegény srácot a mama jobban megijesztette, mint egy tucat huligán. Azért persze találkozgatnak Icuval. Icu a napokban már afelől puhatolódzott, miként fogadnák, ha eljönne. A szerelem szép dolog, mondta Angéla elgondolkodva. Öröm, de vigyázni kell, hogy ne okozzanak vele másnak gondot bánatot. Pedig sokszor, ami az egyiknek öröm, a másiknak bánat. Maga milyen komoly gondolkodású Angéla, állapította meg Laci szinte áhítattal. Én a saját sorsomból tudom, mit jelenthet a szülő segítsége, szomorodott el Angéla. Nekem nem volt benne részem, talán ha mellettem áll az édesanyám, a házasságom is másként sikerült volna. Mindenen lehet változtatni. Nem akarom, hogy a ferkum apa nélkül nőjön fel. Néha egy idegen is szereti, szeretheti a másik gyerekét. Angéla úgy érezte, hogy most gyorsan témát kell váltania. Azért halásszal mégis komolyan kellett volna beszélni, mondta gyorsan, mint akit sokkal jobban érdekel icu és halászferi sorsa, mint a sajátja. Beszélni fognak vele, nyugtatta meg Laci. Főleg most, hogy icu megkapta a félévi bizonyítványát. Azt hiszem vasárnap eljön hozzánk. Milyen volt a bizonyítványa? Én bizony meg se kérdeztem, azt hiszem nem lett jeles. Hát, Ferkóé? Jó rendület, de azt ígérte, hogy év végére tiszta ötös lesz. Ez igen. Az apja mit szólt hozzá? Zsigát nem érdekli semmi és senki, csak az ivás. Hát újból elkezdte, hiszen most még jobban árt neki. Mondtam én is, azt felelte, mindenki belehal valamibe. Nem szólt magának, hogy a múltkor nem találta otthon? Neki csak a vacsora fontos. És nem félt ékeny. Nem, az a meggyőződése, hogy ő a világ közepe, s nála különbet a felesége úgysem talál. Angéla lacira pillantott. Ott ment mellette ez a kedves, fiatal, józan életű, jóképű férfi, aki az előbb arról beszélt neki, hogy a fiát más is szeretheti, nem csak az apja. Arról is milyen kedvesen beszélt, Hogy még változtathat a sorsán, Újra kezdheti az életét. Angéla előtt nem volt kétséges, Hogy ezt Laci kinek az oldalán képzeli el. Olyan ez, mint egy álom. Bár sose ébredne fel belőle. Szerinted, papa, eljön a halász Feri, Kérdezte Szabóné az urát. Kicsoda, csoda? Riad felszokott vasárnap délutáni szunyókálásából Szabó. Aztán gyorsan kapcsolva válaszolt. Halászferi? Rendes fiú. Állapította meg gyorsan, mert nem tudta, felesége hol tart icu és halászferi kapcsolata körüli problémázgatásában. Tudom, hogy rendesnek tartod, mondta kicsit türelmetlenül Szabóné. De eljön-e? És ha eljön, Mit fog mondani? És mit mondunk neki mi? Mikor? kérdezte Szabó. Mikor, mikor? Hát ma? Nem azt mondta Icu, hogy ma jön? De azt mondta. Most mi csinál? Icu, tanul a másik szobában. Remélem nem csak kezdeti buzgalomról van szó. Fél évkor nem bukott meg, szólt közben Laci, aki meghallotta szülei beszélgetését, és ott a vasárnapi újság sport rovatát. Nem bukott meg, elégedetlenkedett szabóni. De nem is lett jeles. Aztán hirtelen más jutott az eszébe. Papa, nem vagy éhes? Fordult egy hosszú együtt töltött élet számosan ismételt kérdésével az urához. Engem meg sem kérdezel, hogy éhes vagyok-e? Panaszkodott Laci. Te annyit ettél délben, mint három más? Meg az előbb is ott motoszkáltál a konyhában. – Pecsenye zsírt melegítettem. Szeretek mártogatni. – Nis a gázt eloltottad? – Gondolom. – Gondolod? Borzasztó, milyen könnyelműek vagytok. Nem olvastad az újságban? Hányan haltak meg a gázrobbanás következtében a múlt héten Debrecenben? Szörnyű. Szabónak nem volt kedve, hogy tüzetesebben belemenjenek a feledékenységből és gondatlanságból keletkezett gázrobbanások okainak taglalásába. Különben is más jutott az eszébe. Emlékszel? fordult Lacihoz. Mit meséltem arról a pollonyiról, aki előttem volt a bor bénál? Hogyne? Kiderült, hogy nem csak én fogtam gyanút, ő is érdeklődött utánam. Érdekes? csodálkozott Laci. Nem volt azonban ideje, hogy elmondja, mit tart érdekesnek, mert csengettek a bejárati ajtón. Szabó nét ettől olyan izgalom fogta el, hogy felugrott ültéből, és leföl kezdett járkálni. – fia fiamajtót! – kérte szinte könyörgőn. – Nyitok? – nyugtatta meg a fia. Az első pillanatban nem értette anyja hirtelen támad felindulását. Szabó is ideges volt. Ez volt az első alkalom, hogy a kínos jelenet után, amikor Szabó hazahozta icut haláztól, újra találkoznak majd a fiatal emberrel. Icunak természetesen nem kellett szólni, ő már jött is befelé, mögötte halász Feri. Feri úgy látszik, jól kigondolt a út közben, hogy mit fog mondani, mert a kölcsönös üdvözlések után vízfolyásként ömlött belőle a szokásos bevezető szöveg. Ne haragudjanak a zavarásért. Tulajdonképpen telefonálnom kellett volna először. Örülünk, hogy eljött. Vártuk már, sietett a segítségére Szabó, bár erre ferinek semmi szüksége nem volt. Úgy gondoltam, mivel haragszanak rám, folytatta volna tovább lendülettel a fiatalember, de ki tudja miért, most ő vált idegessé és zavartá. És, és, de volt időm gondolkodni a dolgokon, és éppen ezért bocsánatot kérek Szabó néniéktől, mert nem volt, mert... Éreztem, hogy nem viselkedtem egészen úgy, ahogy kellett volna. Icuka már rég haza akart menni, de én tartóztattam. És bár nem történt semmi, történhetett volna, rontotta el még jobban a jól indult látogatás szabóni akarata ellenére. Megjegyzése arra mégis jó volt, hogy helyre billencse halászferi lelki egyensúlyát. Ne tessék haragudni azért, amit mondani fogok, de őszintén akaró beszélni. Csak annak van értelme, okoskodott Szabó, az őszinteségnek. Mondjon el minden bátran, ha igaza van, nem sértődünk meg, nyugtázta gyorsan Szabó is. Bizonyos fokig Szabó néniék is hibásak abban, hogy Icuka egyedül jött el hozzám. Nem értem, fiam, lepődött meg Szabó. Icuka előzőleg kérte Szabó hogy jöjjön el vele, hogy látogassanak meg együtt, de hallani sem akart róla. Mert azt a szombati kiruccanást, a rendőrségi kíséretet nem volt olyan könnyű elfelejteni, védekezett Szabó De azt nem tetszett gondolni, hogy beteg, vágott a szavába icu hevesen, hogy megverték, és Ferinek rajtam kívül nincsen kiepesten, és értem verték meg. Úgy van, kapcsolódott a vitába Laci is. Téged nem kérdeztelek? Intette le Szabóné, és olyan szemmel nézett a fiára, hogy ő jobbnak vélte, ha újságjával visszavonul apjáék háló szobájába. Nézd, mama, zárta le a vitát Szabó. Amit ezek a gyerekek mondanak, abban sok az igazság. Épp ezért, fordult most Ferihez, én azt ajánlom, felejtsük el ezt az egészet. Mi most már mindent megértettünk és megbocsátottunk. Akkor vágott Feri hangja ünnepélyesre. Kedves Szabónéni és Szabó bácsi, engedjék meg, hogy megkérjem lányuknak, Icukának a kezét. A szavak és az ezeket követő csend pillanatai ünnepélyesek voltak. Olyan ünnepélyesek, hogy amikor hárman Icura néztek, és a meghatott menyasszonyi jelölt helyett csak egy szobán átviharzó, Vörös szőke hajzóhatagot láttak, elállt a lélegzetük a meglepetéstől. Icu kivágta a háló szobába vezető ajtót, és bekiáltott bátjának. Laci! Laci meglepett arca bukkant elő a másik szobából. Mi az? Képzelt, megkérte a kezem, aputól és anyutól is megkérte. Icu elragadtatásában a füléig húzta a száját, a szeme ragyogott a boldogságtól. Egyszerre volt vihogó kamaszlány és boldog menyasszony. Szabóni másként képzelte el valaha ezt a jelenetet, de lánya kitörő öröme őt is magával ragadta. – Icukám! – csitította azért a lányt. Majd meghatottan szipogva az urát nógatta. – Papa, válaszolj már halászúrnak! – Rendes ember vagy, fiam! – kezdte Szabó. Elég sok mindent tudunk rólad, a múltadról is, de mielőtt válaszolnék, mondanék neked valamit. Mi icut nem azért tanítatjuk, hogy abból nekünk hasznunk legyen, vagy büszkélkedhessünk vele. Nem, mi azt akarjuk, hogy icu ebben az új világban, amiben már másként élnek a nők, mint... Mint ahogy én is leéltem az életem, fűzte hozzá gyorsan Szabóné. Megállja a helyét, folytatta Szabó. Az sem baj, ha talán nem lesz orvos, de értsen valamihez, legyen valami szakmája, tudása, ami önállóságot biztosít neki. És ne haragudj azért, amit mondok, nem akarjuk, hogy csak a férjétől függjön, ha mindjárt rólad is van szó. És ezért bánt minket, fiam, szólt közbe Szabóni, hogy emiatt a különben szép szerelem miatt éppen csak, hogy jó rendület. Így nincs esélye arra, hogy ősszel felvételizhessen. Igazán nem akartam, védekezett Feri. Elhiszem, fiam, aki szerelmes, ritkán megfontolt. Icunak azonban most az érettségig kell, hogy az első legyen. Ne találkozgassatok minduntalan titokban. Ide is feljöhetsz például. Szabóni a lányához fordult. Egyedül nem mehetsz fel Ferihez, Icu. Igen? Egyezett bele lehajtott fejjel a lány. – Akkor beleegyezem – jelentette be Szabó bácsi. – Gratulálok, pajtás – ölelte át Laci halászferit. – Ne sírjon már, Szabónéni! néni – kérte mosolyogva Feri Szabónét. – Hívjon mamának, halászúr – válaszolta most már szintén mosolyogva az asszony.